Albertával megpróbáltam Gogartisan szellemeskedni, mire rám szólt, hogy az égszere, mire, fogjam már be, és a szenvedélyes gogárti utánzás egyetlen eredménye olyan rettentő másnaposság lett, hogy térdre hullva könyörögtem Istenhez, vegyen magához. Julian Kai professzor elfogadta a doktorimat, bár stílusa monoton és ünnepélyes komolysága nem illik tárgyhoz, gogártihoz. A Brooklyn college első és legkedvesebb tanárom, Morton Irving Seiden, Jéz kutató volt. Csokornyakkendőt viselt, és három órán át is képes volt beszélni az angol száz krónikáról, vagy chaucher vagy Matthew Arnoldról. Az anyag tökéletes rendbe sorakozott fejében. Azért ült le hogy előadjon, tudást töltsön az üres fejekbe, és akinek kérdezni valója akadt, azt a szobájában fogadta. Az előadás idejéből nem pocsékolt el semmit.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 és amiatt, hogy most mutatkozom be az amerikai irodalmi társaságban. Azon az estén, amikor Albertával átmentünk hozzájuk, Edvard Dalberg egy mély fotelbe süppedve ült a sarokban az ablak mellett, vele szemben félkörben helyezkedtek el a rajongói. Különböző írókról kérték ki a véleményét. Nagyokat legyintett, és a XX. századi irodalomból kizárólag saját magával volt megelégedve, a többieket leszólta. Hemingway prózája gyermekded locsogás, Faulkneri trutymó. Joyce Ulisses vánszorgás a Dublini szartengerben. Mindenkinek azt tanácsolta, hogy otthon olyan szerzőket olvasson, aminek még a nevét se hallottam soha. sutonius Annaxagorast, Sir Thomas brown Szent Özsébet, a Sivatagi atyákat, Josephus Flaviust, Randolph byrne -t. Arlen bemutatott a házigazdának.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 Szokott olvasni is a mi kis középiskolásunk? S ha igen, hát micsodát? csodát? Lázasan próbáltam előkeresni az emlékeimből valamit, amit nemrég olvastam, valami különlegességet, amivel a kedvére tehetek. Sean O'Cassi önéret rajzát olvasom. Hagyta, hogy egy kis ideig szorongjak, majd végig simította tenyerével az arcán, s rám mordult. Sean O'Cassi, könyörgök, idézzen tőle valamit. A szívem dörömbölt, s majd kiugrott a helyéről. A félkörben ülő rajongók várakoztak. Dalberg felemelte a fejét, mintha azt kérdezni. Nos? A szájom kiszáradt, és semmi olyan nem jutott eszembe Sean ocassi amivel ellensúlyozni tudtam volna azokat a jelentős részleteket, melyeket Dalberg idézett a régi mesterektől. Hát azért csodálom kézit mocsogtam, mert olyan természetesen tudja leírni, hogyan nőtt fel dublin -ban. Dalbert megint hagyta, hogy egy darabik szorongjak, közben rám mosolygott a rajongóira. Felén biccentett. A természetes írásmód, mondja a mi írbarátócskánk. Ha annyira csodálja a természetes írásmódot, mindig tanulmányozhatja egy nyilvános klozet falán. A rajongói nevettek. Az arcon forró lett, és azt nyögtem ki, hogy ki kiküzdötte magát a Dublin nyomornegyedből. Fél szemére vak volt, és... A, a munkások szószólója. Legalább olyan jó híró, mint maga. Az egész világ ismeri Sean O'Kazit. Magáról meg kihallott. A rajongói örömére a fejét ingatta, és a rajongók is egyetértőleg ingatták a fejüket. Odakirjátott Arlennek, szíves szója a középiskolás fiatalembernek, hogy hagyjon magamra. A társasága nem kívánatos, de elbűvölő feleségét nagyon szívesen látom.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 és inkább elmegyek valahová félállásba, az időm nagy részét pedig könyvtári olvasással fogom eltölteni, meg olyan vendégségbe fogok járni, amilyen dálbergéknél is volt. Idézeteket dobok be, és hosszabb írásműveket mondok el fejből. Megállom a helyemet az ilyen Dalberg félékkel, meg rajongóikkal szemben. Később, Arlin újból meghívott bennünket, de ekkor dálberg már udvariasan viselkedett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 A feleletválasztós kérdésekben nem segíthettünk, ott vagy megjelölték a helyes megoldást, vagy nem. Annál inkább föl tudtuk pontozni őket az zárt irodalom dolgozatban és az általános műveltségi témákban. Adjuk meg a gyerekeknek a jár, ha már egyszer neki veselkedett. Még szép, hogy a fenében, hiszen ellóghatott volna máshová, ahol csak bajba keveredik, másokat zaklat. Három pont jár a pusztai ellenlétér az önzetlen honpolgári magaviseletér.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 Szegény gyerek, kap még két pontot, amiért az apja a Govinus csatornába fúlt. Egyre magasabb lesz ez a pontszám, nem igaz? Bekezdésekbe rendezi el mondani valóját a növendék? Igen. Tessék, itt is, itt is kezdi. Ez a gyerek az új bekezdések mestere. Kutya legyek, ha nem három bekezdést látok a dolgozatában. Zerepelnek tézis mondatok a bekezdéseiben? Hát, azon el lehetne vitatkozni, hogy az első mondat a tézismondat minden esetre adjunk neki három pontot a tézismondataiért. Hány pontnál is tartunk összesen? 63-nál? rendes ez a srác. haj segítő segítőkész az órák? Igen, a társadalom ismeretet órára mindig ő mossa ki a táblatörlőt. A Na Igen, sosem ulasztja el a köszönést. Ha -ha, hát, ide és csak, micsoda címet adott a fogalmazásának. – Hazán! Dicsőségben és bajban! – Ez már valami, ugye? Ha, – Ha-ha! Micsoda rafinéria! Ilyen címet választani! Nem adhatnak neki három pontot a hazafias témaválasztásáért, és még egyet a pontos veszőért, bár ide inkább kettős pont illene. – Tényleg pontos vesződted? Vagy csak a papíron van valami maszat? – Járnak ide ilyenek is, olyanok is, akik azt sem tudják, eszik-e vagy isszák a kettős pontot, és nem is érdekli őket – ha pedig neki állnak megmagyarázni a különbséget a kettős pont, meg édes testvére a pontos vesző között, nyomban kikéreckednek a vécére. Miért ne adhatnánk neki még hármat? Olyan rendes gyerek. Ráadásul a bátya Stan Vietnámban szolgált. Az apját kiskorában elkapta a járványos gyermekbénulás. Egy életen át tolókocsiban ül. Na, még egy pont a tolókocsiért, és plusz egy a bátyaért Vietnámban. Hát akkor ez 68 pont.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 ahogy az más iskolákban megszokott volt. Ennek ellenére feszültség és megosztottság uralkodott a mekké középiskolában, és nem tudtam, jóban lehetek-e valaha is a sztrájtörökkel. Mielőtt tanár lett belőlem, többször is tagja voltam a sztrájkörségnek, a szállodai dolgozók szakszervezetében, a teherautósofőröknél, meg a kikötői dolgozók nemzetközi szövetségében. És egyszer már emiatt kirúgtak egy bankból, mert szóba mertem állni egy szakszervezeti aktivistával.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 Egy idő után pedig egyáltalán nem jártak be a tanári menzára, amilyénk lett az egész a Pedagógusszak Szervezeti Szövetség hűséges tagjai. Mr. Bibberstein épp hogy csak biccentett felém a folyosón, és többé nem ajánlotta fel segítségét a nehezen kezelhető gyerekekhez. Meg is lepődtem, amikor egy nap megállított és rám mordult. Hányadán állunk ezzel a Barbara Sadlerrel? Nem értettem. Bejött hozzám, és azt mondta, biztattat, hogy felvételizzen az egyetemre? Úgy van. Hogy, hogy úgy van? Igen, azt javasoltam, hogy menjen egyetemre. Ad emlékeztesselek rá, hogy ez szakközép- és iskola, és nem minden szokás feltölteni az egyetemek létszámát. Tőlünk a gyerekek különféle szakmákba mennek dolgozni, kisfiam. Nincsenek felkészülve a felsőfokú képzésre.